Oihartzungo Udalaren Tartea Oihartzungo Udalak Badestua Eta este azken bezala Udalaren Tarteak egin jungo geha Eta este hontan txondorra iburuzitzen berdugu izanea Arditurin txondorra itxendabiltza, J.K. Elanian Eta guri handa Joxia Ramona, girrek aixo. Bai, uno bai. Bueno, eh José Ramón ha hizetela, bai ja aste pare bat o balametski omen arditurriko uh -huh. magune hontan eta eta bueno, ba bueno, polik poliki ba lana ematen do eta bueno, hasieran eginan az, be ba etxola prestatu eta, bueno, lehen garaibateko usadio hori eutxiz, ez, eta... Hoi da, esango dugu ilan amabostian, e, zera, piztuko bai. zutela, eta aurretikan, piztu aurretikan zela nahi zeateiken, esantzugu, etxola eta prepatzen eutzeatela? Bai, bueno, e, berez, eguerra ekartzea da, eta eguerra lehen hau ere botata eukibartan, baina pizkabate berandu izago e, moztu dugu, baina kontu da da, ba, bueno, eguerra ekarri, eta hori... Egurrori... Ba, ba, bueno, prestatu inberda, aligi mm -hmm. txondorra egiteko bere neurrikoa eta bere lodierakoa eta ordun ba, bueno, ba, zuaiz batek ekartzen duen hori nola lan neurri horietara hori jarri behar da, ez? Mhm. Uh Hasi -huh. eranein behar da, ba, nolaik oinarri hori, ez? Bueno, azken batean esan behar da, ba, labe bat egiten txondorra bat, da labe bat. Mm -hmm. Txondorra ez da erretzen, txondorra egosi egin da, hau da... Yeah. E, labe horren barruan temperatura altu hartzen du, eta... ba... egurrori... E, e, urguztiak entzentza jo, eta besten da, eta... bueno, ariñarin elditzen da, ba, ikatz bihortuta, ez? Hoi da... hoi uh -huh. da sekreto, ez? Eta hortarako, ba, bueno, labe horrek behar du aizean hundik hartu, eta haizean hundik bota, orduan arnarsa hartu behar du eta, bueno, ba, pixka bat da, esaten genuen moduan, egozi bueno, eraikitzege fase hori, nola bat, gau gaudena eta eta gero, ba, bueno, eta torren zapatuan, ba, ba, emango diego, piztuko dugu txondor hori, eta txondor, edo labe horrek, nola bat, badu tximini, bat, herri kaldean daukena, beti gora guztia, eta hor eiten dugu brasa sartu, bai, e, ur sartzen ditugu, eta, eta ja, bere ala hartzen duenen, hartzen daia, ba, bueno, ba, txondorreri lanean, ez? Eta bere barroa, barrena egosten ez? Eta, bueno, e, kalkulatzen dugu, ba, bueno, hazte bat, edo, bueno, hori mm, aurrez jakit ja oso zaila izaten da zeren, bueno, ba egurraren eztasuna eta eta batez ere, ba, bueno, kanpoan seguiru egiten duen eta tabarta bar. Tabar, Ordon, ba bueno, ba gutxienez, ba, bueno, ba, bueno, ba, ikaz pixka bat atzeratzeko modua izango du beintzak. Oi galdetu ber nizunez zen bora, baina ezaugarrian arabera egurran ezaugarrian arabera ta pentsatet eguraldiak e, ze esan emango dula, ez? Bai. Eta noski, eh, txondorraren E, Bueloaren bueno, edo ba, bueno, Zeman gai hartu diogun ba, Gu gutxi biola bera Amaos mila kilo sartu diogua maustenela. Eta, bueno, kalkulatzen dugu hori Aste ba, bueno, baten bueltan egingo dala Baina, bueno, no, oizko txondorra ez da hau, Normalean lehenago Mendian eiken zuten ean, Ez ziren egoten gaurko Gaurko tenorean ez, nola baik mm -hmm. lehen joaten ziren, aldan ba denbora gutxinan, aldan etekinik omdina eta txondorrak Aida. ere omdiago izaten ziren eta egosten ere aldibirean, ba bueno, denbora gehiago amaten zuen txondororrak ez. Jendiak mm -hmm. pentsatuko e, oso aintzinako gauza dela txondorran kontu hau, baina guain dela gutxi arte ez, e, ziren ziren Euskal Herrian txondorrak? Bai, bai, bai, ungure belean oldi arte, eta guain ere, ba bueno, bai arabaldean eta eme le egiten da, hordik egurrikatza egiten da hordik uh -huh. beste modu batean, baina bueno, erabilera duen bitartean chondorrak beste modu batean bada ere egiten e, jarraituko du, ez? Hemen euskolarrian batazereik guzkoa Nafarroan eta bueno, eta Bizkaian da bueno, eta nun ez, ba, bueno, ba, hori diruiki horri bazen, ez? Baina bueno, azken batean hau dana, bueno, bildu nahi da pagomozaren eh guk eh basoa modu ho, berezi horren ba bueno nolabait e, bueno, eh bat, ez, eta eta hortarako hemen gure basuetan, eta hemen ba inguru honetan ba bueno, garria, era, dira, ikarra dirala, iguari dirala, txondor plaza kez, belen ba, garaibatzetan txondorrak egiten ziusten kokap, kokapenak, ez? horrek adierazten du, ba, bueno, ba azkeneko mendea huetan, ba bueno, ez bakarrik, ez gurrai kitzak ateratzeko barri, baizik bueno, untzigintzarako eta bueno, ba hainbat eabilpen ez, ba, bueno, eta bueno, nolabait mugarrak eta hori egiten zen, ba, bueno, erabilpen ugaritako, bai lizarrean, bai gaztian, bai bueno, erabilpen ez berehia zituztenelako, ez. <susurra> eta hemen kaso pagomosaren ba bueno, arrazoia bestea beste da hori, ba ateratzeko eta eta bueno, chondor ugari egiteko eta bueno, horren bueno, jarraipena edo no memoria horri utzi ba, hemen gabeitz arditurrin, ez? Ba, aldan, bueno, zeintza bat eman gaien, ez bai? Zeintza biltzate edo zeeman biltzate Bueno, izan ber da, esan behar da, bueno, hemen Ba, nahi da, ba, guztxin ez hemen iniguruan egiten moduan egitea ez, eta eta bueno, hemen e, apur bat, bueno, jose, jose lehatza, hobeto esan da, ba, bueno, hemen gehienak ez zautzen dutena bueno, beraren bueno, bera gideritzapean, pixka bat, bueno, ba, hemen egiten za moduan, eta horregatik e. eta hortik, ba, bueno, bueno, bada oiartzu ko jendea, eta bada bueno, albaola ko jendea baita are, Hausolan ba, pizkartegin ez, ba bueno, egien eskulan ugari duonek egurra txikitu, egurra fatitu eta egurrak nolabait prestatu, inguratu eta bar, eta bar, kompisa, asko detalla ezko ditu zondor batek eta orduan, ba, bueno, ba, eskulan hori gabe ezin ezingo litzateke horren denbora gutxin egin, ez. Horregatik momentu hontan hor bat lagun aituko galaen hemen. Egendia isango eta, jogu, eta, bueno, eh. azaldu nahi baute, ba, hortza detela, eta laguntza eskertzen dut dela. Bai, bai, bai, bueno, bai, dana eskertzen da, baimen, bai. bai. Mm -hmm. Gio, eh, ez dakit hogeita lagur dutako zaintza behar dun txondorrak, eh, Jose Ramon, edo eh, gau ez talasaioteko moduan ibiltzen duen? Eh, bueno, behin txondorra piztuezkeo, txondorra joaten da jesten, jesten, eta jesten di joan eran, baita ere joan bar da, E, ematen, hau da betegarria sentaio horri, nolabait e, gaina eduki eta eta txondorra alde batetiko bestetik edo joalten denean jesten, ba bueno hon behatzea zu, ba, bueno, be, e, azala gendu, betegarri hori osatu eta berriz azala hori egin, azala hori horbela eta gero ba irudie edo gaineko ba, bueno, lur geruza bat e, jarri behatzaio arnasa ez hartzeko eta Eta urduan, hori oh, eta lortutan gainean, behar da, ba, e, ba, bortorako ba, bueno, ba, dazorren zapatutik gaurrea, horako, ba, bueno, osatuko geha horako talde txoak, eskagar reten bat egiteko, eta, eta nola baita zaintza lan hori egiteko. Mm -hmm. Ba ea, euraldiak e, e, elaguntzen, no? no Egun hau hotza gotzea zuten izaten datorren hastian? Bueno, hotza ez da etxai, euria da etxai hemen Otzari ba bon bueno, botza botzan lehen hau izaten zan eta bono ba, baina bon bueno, horri aurre egiteko modua badago etabona bueno, hemen sutsu aate eh, badukago eta. Piskat eskua berotzeko, eta baina, bueno, moldatuko geha. Baina euria okarrago izaten da, bai. Bueno, ba, ea, eur aldiak ilagun zendun. Eskerrik asko joxeramon gargurian izateatikan, txondorra nondin norekoan berri ematetikan, guguain jarraian beste datu batzuk emango txugu, eta ez izugu denboa gehiago lapurtuko. Eskerrik asko, eta arte. Baina, ez arte, bai. Baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, stekoa. Ba, Pedartsenzuunde zute Jose Ramon Agirre, bea dabil eh bueno, chondorrakein lanean eh talde aipatu du, 8 pertsenako taldetxoa da hola. Larum batontan pistuko da, lautat, e, lautan eh lautan, herrik musikarietan laguntzaekin ta gaztainerriak janez, ta giro politi izango da. Hortaz gain e, dokumental baten emanaldiare bai, Suaitz Suaitz motzak bizimodu baten haotxeak, hama bosgarre mendetik, eba, hileiak gaur egun arte, e, Josier Ramonek esan digun bezala, Euskal Herriko basotan e, erabiliden txondoran historiak kontatuz, hortaz gain, mono txurturre Euskal zalean bilguneak, oi hartzongo ikazkineen inguruan, usatu dun dokumental bate emango da, ikusteko aukera izango da, e, artiturriko parketsian, eta ai, aurrez e, izena ema berko da, esan bezala. Hortaz gain, hilano geite iru arte, ba, Aste beti antxe piztuta egongo da, nahi guztiak ikusteko aukera eukiko du, nola e, iten zen, eta egiten den, egurretik ikatza ateatzeko prozesu, egurrik atza, E, lortzeko prozesu hoi eta hortaz gain, bueno, ba, bolondresak behar dielare gogorarazi nahi digute oi hartzungo udaletikan ba, bueno, aipatu ez dela laguntalde bat da egurra mozten, prestatzen eta bueno, larun bateako dena pronto e, eoteko lanian. aste bete horta matxondorra piztute eoteko e, bolondresak berdia, esamez dela jaten eman bertzaio lako eta bertan daude neire ba, e, mantentzeko Txandak itzeko eta olako kontutako. ekimena udalak Gipuzkako parketxe sariak eta Gipuzkako foru aldun diak dute eta ezinbesteko izan du Albaola Elkartian laguntza Olentzero lagunen e, laguntza soinuenea eta Txurtiur Euskaltsaleon bilgunian laguntza Beraz e, aukera politia txondorra ikusteko nola den eta ikasteko. Beste ez, e, honan utziko dugu gaurkoz, oi udalan tartia. Entzunez azusail guru jauna edo handedea Entzunez azusail guru jauna edo handedea Ez dugu maite ardaila, bihar joko dugu bataila Goliatek proba dezan da bide nabala Andiak txikitzea, bagure sedea Berag ezintzuen ez errekin ez Baina adostegoen gurekin Doan eman zigun bostekoa Ederazen ikar alurriñan Paparrean zeukan ikurriña Entzunez azur